Так щільно обліплену таракотовими дахами, ніби то були ластів'ячі гнізда. Співдолина долинав звідти різьбленої чотирикутної вежі. То лунала пісня Моедзина. Августина ніколи не була і не буде на сході. А тому, притулившись до скла, несамовито дослухалася та придивлялася до перенесеного сюди через тисячі кілометрів міражу. Тепле вологе повітря огортало місто листів'ячих гнізд, міст, і його лінива довга хвиля час від часу приносила запах моря. Потім це траплялося часто, без будь-якої системності, без жодної залежності від пережитого за день, будь-те в будь-якому місці, будь-якої хвилини». Вона бачила жінку з гладко зачісаним назад блискучим волоссям, у білій сукні, з низкою яскравих зірок на шиї. Плечі її огортало хутро. Вона стояла на балконі поруч із чоловіками в чорних смокінгах і військовій формі. Жінка на хвилину відвернулась від сотень камер і поглянула в глиб кімнати, в темряву, де стояла невидима Агустина. Аугустина побачила її очі, чашу, переповнену останньою краплею нестерпного болю. А її рух головою до Аугустини, в темріву розкішної зали, дав їй змогу скинути цю краплю звій, аби знову повернутися до сонячного дня, до натовку, котрий скандує внизу незрозуміле для Аугустини слово «Ей, віта! Вона бачила тендітну жінку в чорній сукні та повзла по килиму в номері готелю із розмазаним червоним ротом, з якого якось годину тому вилітав неземний голос. Зараз хрипко викрикував «Інше!». Жінка перевертала вазу з фруктами та реготала і знову на якусь мить обертала голову туди, звідки на неї дивилась «Аугустина». Вона бачила холодну залу в пурпурово золотих відблисках і десятки три чоловіків на лавах. Посеред неї жінку, стрижену під хлопчика, із обкусаними нігтями, під якими запеклася кров. Чоловіки ставили їй складні, софістичні запитання, а та дивилася поверх їхніх голів туди, де сиділа Алгустина і відповідала так просто, як може відповідати людина, що чує голоси. Вона бачила залу, переповнену людьми та картинами, і ліжко, на якому лежала жінка з чорними бровами, такими чорними на тлі пергаментно-злагаслого обличчя, що вони ставали мертвою ластівкою, розпластаною на чолі. З тіла жінки колючками стерчали загуслі чорні нитки крові, а стегно пронизував спис автобусної рейки. Багато чого бачила Аугустина. Певно, через те, що ще в утробі почула, як її кличуть. Почула і вийшла зарану, не позбувшись пам'яті, з якої зіткана ноосфера, в якій, крім померлих душ, плавають зародки немовлят. Її помилка? Августина була впевнена – що таким зором володіють і інші. Її вік. Августина не мала віку. Її любов. Якби Аугустину запитали, чи кохала вона коли-небудь, і хто саме був її обранцем, вона би промовчала, розкурюючи люльку, з якою не розлучались, з 15-річного віку. Промовчала – бо не могла і не хотіла брехати. Коли б сказала правду, її б засудили. вголос, голос. А позаздрили б подумки. Августина любила двох. Двоє любили Аугустину. Між ними не було суперництва, адже ті двоє могли віддати життя один за одного і обидва життя за Августину. А от Аугустина не могла б віддати своє життя за них, адже було воно у неї одне на двох, а як розподілити його між ними, вона не знала. Можливо, ці двоє були незбагненною помилкою природи, що змилостивилась, не зробивши їх сіамськими близнюками. Це було неможливо ще й тому, що їх народили різні матері. Подарувавши два окремих тіла, і два протилежних характери, які могли хіба доповнювати одне одного, і лише разом утворювали одну гармонійну людину. Гумор, легкість, веселість одного компенсувалися розважливою філософічністю іншого. Збираючись з трьох, вони відчували, що становлять одну гармонійну систему, нерозривне коло, безперервну замкнену лінію. А захоплені цим відкриттям, вони пішли далі, з ретельністю геометрів-астрологів довели. Їхнє коло – сварга, універсальний символ давніх слов'ян, символ єдиного роду, цілісності та єдності, первинної досконалості. А трикутник, що волею-неволею утворювався всередині із перевернутою верхівкою, як свідчили давній досить химерні для їхнього реалістичного розуму вчення – символ Мари, діви смерті або венереного трикутника. Все починалося з несамовитої жаги досліджень. Вони жили в одному дворі, разом ходили в один дик садок, і там, граючись в лікарню, під час тихої години, гру, що вигадала Августина, Прискіпливо вивчали анатомію власних тіл. Це не мало нічого спільного з чуттєвістю чи брутальністю. Пізніше вони так само вивчатимуть різні стани організму під час вживання алкоголю, паління або під дією пігулок. А потім з такою ж пристрастю накинуться на книжки і живопис, сперечаючись про найменший епітет чи штрих, або слухатимуть ворожі радіостанції – і порпатимуться у самвидавах, щоб скласти власне уявлення про ті речі, котрі їм вкладали в голови вчителі. Світ в їхньому колі був яскравий і дивний, а знабуттям досвіду та знань ще більш, ще неминучіше, нерозривним. Тому, коли настав час вибору, вони його прокавали, адже руйнувати коло не було можливим. Це коло, мов легким серпанком, сповнювала ніжність. Неможливо було пояснити іншим, краще приховувати як злочин, аби ніхто із зовнішнього світу не прийшов за ними із добнею суспільного обурення. Дві повістки до армії, котрі вони принесли показати Августині, були як дві чорні мітки з піратського човна. Але чекати двох – для Августини виявилось кращим, ніж залишатися з кимось одним. Вона зупинила час, немов справжнім археоптерексом застигла в камені. В один із таких днів чекання Аугустина несподівано заснула посеред білого дня. Просто схилилася над недописаним рідком листа і поринула під воду якоїсь дивної галюцинації. І побачила таке синю товщу води перетинала чорна тінь днища старої баржі, оброслої молюсками. Баржа погойдувалася на воді, а під її заіржавілим килем, майже притиснувшись до днища і наростів, незворушно прилаштувалась маленька тінь. Невидима Агустина підпливла ближче і з жахом побачила аквалангіста. Він висів у позі зародка, Зі стиснутими кулаками, а біля його обличчя теліпалася трубка, певно, випущена ним із вуст, і, немов куповина, простягалася до порожнього балона за його заокругленою спиною. Аугустина відкрила очі, побачила останній рядок свого листа. Мені здається, що море, яким ти мариш, це синя паща без жодної надії для тих, хто в неї потрапляє. Августина зрозуміла, що того, кому вона писала, більше немає, а згодом збагнула. Невдовзі вона втратить іншого, хоча листи від обох, що й не отримані, лежали перед нею.